Eta urtagilaren uh, zazpi untan, uh, bostak eta zazpi direlarik, uh, zembaki batzua ipatuko ditugu. Beti maite baitutola zembakiekin haste eman kizuna, bon, zembakien artean ez da lotura ondirik, baina uh, intezgarriak idutu zeitzkit adibidez. Zen makiauek aktualitatean direnak lehenik hogeita mar eta berrogeita emezortzi tona artean hogeita mar tona hain izda Kalifornia urgenziasko egoera batean sartuada horrein dela ibi hilabete bi hilabete gas isurik nagusi bat badelako istripu industrial baten ondorioz gas ustiak eta egiten zen gune batetik egunero bat azbeste berrogei metano airatzen baitira naturalan hotz Horain dela bi hilabete Ka, Kasik larogei mila tona Metano azkenioan Kalifornian kolpez zazpi milioi Auto gehiago balire bezala Egunero, ulektu ze kutsadura Hemendatzen ari da bertan Bestalde, Zabal Garbik Eretako ondakineen Euneko larogeita bosta birzikla garria zen. Bilbon gira hemen, zabalgarbi gunean hori errauskailua da. Eta hondakinak beraz erretzen dituzte hemen eta zenbaki hau beraz ulertu uzie. Erre duten euneko larogeita bosta birziklatzen altzen. Uh, eun kilok iskali dituzte ondakinetatik oita ameka ondar organiko osatu zen adibidez hortz beste mane batez kudeak, kudeak eta kudeatzen altzen hau eta beste zemakibat beste kudeak eta motabat eun eta irurogeita bat atxiloketa aurten argiak dion bezala rajoien balantze iluna etak argmakutzi eta lau urtera etak bimilata amekan jarduera argmatua behin betikoetan gerostik Iro diren lau urtetan jende atxilotzen segitu du erakundearekin ustezko aajemana izaiteagatik. Beste zemaki bat, lau mila, lau mila hil. 2005-teko drama handienetakoa izan denaren datuak ezagutara zieditu berriki migrazio tarako nazioarteko erakundeak. Joren urtean, beraz milioi bat lagun baino gehiago iritsi dira Europarat. Eta hoien artean, beraz, gatazkatik eta miseriatik iesi zirenak gaxik guziak. Horietarik, lau mila inguru bidean hil direla kalkulatzen du erakundeak. Eta Mediterranoak urutzatzea lortu duten bi pertsonetatik bat, Shiriaga da, 2000 amekako martxoan Shirian asitako gerlak milioi laguden egitarak akabatu eta biztanleariaren kasik erdia alde egiterat behartu du. Shiriaren gibeletik, afganiak eta irakiakak dira migratu duten gehienak, ez dugu horretaraziko, gerla nork egiten duen bertan. Eta hogeitama bost mila laureun etxe bizitza utx, nafagoan, hoitama bost mila laureun etxe bizitza utx, ama iru mila iru direlarik eta behar demoran mila kalagon etxe bizitza bat izaiteko aukerarik gabe diru eskasa gabe, eh, eskasa gatik bereziki. Eta behar denboran, EUNeko iroro goita marriko apaltzea, zertan, beherapenak bistanena, urtean badira bi garai bikain, beherapenak abiatzean dilelarik, atzo, izan ziste, den dakitera, pentsu dut, afera honak eginditu zide, EUNeko iroro marri uneko laro Hala euneko hogei, abai balio du, normalki berreun euro balio duen markako berokiunek, balio ditu eunta euroro gehi tamar. Hain txegur behar emendatu izan den prezioa apaldun dutik edo eta bost euro kostaduen berokiak eko izpenean Bengladezen, galerri lafaiaten eunta euroro gehi tamar, eurotara apaldu dute balio du. Pariseko dendalatean, egin duteolako joko polit bat, Sakuak prezio gorenean saltzen dituen denda, batean, ez edo zein denda, eguna animatzeko, eguneko behelapenak hain bezain, hal bezain ongi egzaiteko, eguna animatzeko, zaku lehiaketa bat egin zuten. Zaku lehiaketa hori ziste, tipitan egiten genuena, zaku mahoin, zar eta Usain zuen bat xa batean sartu eta jauzika joan lego bururaino. Hemen bergauza zen, bainan puntan, etzen talo bat irabazteko baizik eta bosteun euroko erosgaia Chanel edo eta Giorgio Armani sakuak erosteko sesantza. Zer ah, pa evident de tener el equilibro dan lozak e de, baina, euh, voilà, de, de spropulzean evan. Mm Hori -hmm, da, ez da errez. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. <laughs> eta putz. Ha, ha, ha, ha. Eta zenbakietan direno uh, uh, bestezenbaki hemen, geno kantariak ez du gehiago alkolik edan orain dela, ehunta zortzi, Berak adierazten du Facebook orrialdearen bidez ama bost zigageta egunean ejetzen ditu orain hiru aldiz gehiago ejetzen zitularrik orain arte eta martxurako beraz hemendik bi ilabetera disko begia aerako duela jakin ararazten du forma ahundian dela hogeitarazi edo azpi Dr. Je Mister Jo hoge eginen kantu harttan aipatzen zuen bere alkolarekinzen zuen bere harremana eta belloin urtean entzuntzen eh? bere hautsa gran kor mala da artistarekin uh, beparte hartu baitu kantu batean hautsa pixkat zahartua erangunke eta mindua ez duen disko bateko soki ikusiko behintzat beraz martxuan itzordua maite maitu genok Il a eu 15 pour et 15 par Il y a le Renault et le Renard Le Renault ne boit que de l'eau Le Renard carbure au Ricard Un côté blanc, un côté noir Personne n'est tout moche, tout beau Moitié ange et moitié salaud Et c'est ce que nous allons voir Docteur Renault, Mister Renard Renard est un sacré soifard, Renard est sobre comme un moineau. Quand Renard rejoint son plumard, Renard s'écroule en le caniveau. Renard se méfie des pétards et du chichon qui rend idiot. Renard se léroue le peinard pour s'exploser le ciboulot. Docteur Renard, Mr Renard. Renard s'efforce et son boulot d'écrire de jolies histoires. Faut séduire les gens, les marmots Pour amuser, pour émouvoir à la pointe de son stylo Le renard n'a que les promos La parano et le cafard Lui inspire que les idées noires Le docteur Renaud, Mister Renaud docteur Renaud, mr Renaud Renaud souffre de tous les maux qui accablent ce monde barbare Il porte les croix sur son dos des injustices les plus notoires Renard désabusé se marre, se contrefou de ce bazar Le monde peut crever bientôt, Renard s'en réjouirait plus tôt Docteur Renaud, mr Renaud Il choisit la guitare et la poésie et les mots Comme des armes un peu dérisoires pour fustiger tous les blaireaux Renard, c'est son côté anard, crache sur tous les idéaux Se moque du tiers comme une car des engagements les plus beaux Dr. Renaud, Mr. Renard Me dit pour les pauvres car mon amour et est ses sagouas il est tendre comme un agneau pour le seul et même histoire on se frotte à toutes les pauvres à que les aventures d'un soir avec des canons et cajoux on a se tire un brin docteur no C'est à cause du désespoir Qui tombe à 50 ans bientôt Que le renard, tôt tard Prendra le des dessus sur Renaud Aujourd'hui son amour se barre Son bel amour, sa domino Elle quitte le filin renard Mais aimera toujours Renaud tu eta beraz begi zurrbiltzen dela disko berri batekin jakinarazten du biziki konten, beraz, mezu baten bidez adierazten du, ehunta zortzi egun pasadiela beraz alkolik edan gabe forman itzultzen dela martsoko bere disko beriarekin. Terb hut jaiapi itzi. Itzi taputz. Laster Fred Berouette, Gulekin Isanenda, baina uh, horitz beste berdin, uh, Luccio Egia uh, berazen uh, berada Euskal Idazle bat eta ginson esperientzia bat, performantzia bat, Bilbon uh, euskaraz mintzatzea bakarrik, bestelako esperientzia bat proposatzen dute, uh, Donostiako Egia Hausoko hainbat hitar e eta elkarteak, erronkadote beraz uh, bi artika Ebe, sortzi hastez, Euskara utxean bizitzea egian, Euskaraz bizi nahi dugulako ekimeneko haitzi beh gurutzeagak espikatzen du imena. Ztirudi erraz-erraza denik ere, denda batera joan, eta Euskaraz berbetan azit, aurrean dugunak Euskaraz jakinez, eta segurenik, ba, gara astengara ere, edo zenbat aldiz astengara zuzenean erdarazizketan mm. eta gure interlokutareak Euskaraz erantzuten digu, ta orduan ba, geure buruari esaten digu Euskaraz mm. egin behar genuen asieratik, Euskaraz Euskaraz bizitzeko oztopo batzuk objektiboa dira, bai? baina oztopo horietatik beste batzuk geuk, geure buruari jartzen dizkiogu. Aitziber grutzeaga, egia tarra, bai. egi euskaraz ekimeneko antolatzaileetako bat dugu, berake kontatuko digu beto zertan den eta Ode. nola egin aurre ostopa hauei, aitziber egunon? Egunon. Ba, izan ondozada, aitziber ondo? Aitzi egunon. Oh, no, no, no. Imagina ezazu loterira bazi duzula, eta joan za loteria kobratzera, eta pagatu behar dizunak ez daki euskeraz, eta zuke euskeraz eh, itsegin diozu. Bueno, ni saiatuko naiz e-beintzat komunikazioa ah, Eite beraz, berekin egin dioten elkarrizketa hemen eta beraz, esperientzia interesgarria azkenean naiz eta loteria nazioarteko eta espaniolez beraz, beraz, dela galdegin Euskaraz, galdegitaren esperientzia saiatuko dute horokorki, beraz, egia auzoan hori donostiako auzo batean, sortzi astez euskara Euskarautxean bizitzea Horako esperientziak Uh, balio dira gure bizian, eguneroko eroko bizian egitea ere uh, behokin degirat joiterakoan edo zuen zigaretak uh, erosterakoan nahi zien erosterakoan funtsean ea hemen nolako esperientzia bat egiten den bayonan adibidez, biztana zaitasunak izanen direla bainan beti beste eragite pozitibo bat ere sortzen nahaldu uh, be parean denak euskaraz dolarik ulertzen progresiboki ere behar bada harik eta hortan sortzen nahaldi eta behus karazko hitz batzu ulertzen saiatzen edo ikasten saiatzen horako esperientzi gehiago ere berdin egiten al genituzki. Bon, horiek eranik, bostak da hogei, tenore ardugu, musikerilekoa zurek fred fretbegoet. Hori da bai, gaur, estatua ematen ermaten zaituzet. Beirut talearen disko begiaren ezagutzera. Aseian usatu zen Estatu Santa Fe aldean. Aserabatean, za kondon musikariaren bakarkako proiektua zena, askifite indi roka eta munduko musikan hasten dituetale biziki respetatua bilakatu zen. Gaur hemen ari garen no-no-no izineko disko berria, berani bilbideko laugarrena da. Eta jarri hau The Riptide atera eta labugteren buruan heldu zauku. Zak Kondon 2008ko udazkenean azio mentzen diskopegia lan zen, Paul Collins basu joilea eta Nick Petri bateri joilearekin. Haintzineko diskoa Kondonek berak ordenan ahilu bidez landu bali mazuen haintxu bakarrik, lan honentzat, talea biilabetez hilabetez estudioaren bagnean egonda. Musikari bakoitzak bere ahia ekarri duelarik. Lana, bi hastez grabatu dute joan den neguan. Diskoak, behiruten betiko estiloa horroitarazten duten bederatzik kantu biltzen ditu. Ez usteko handirik ez beraz, baina bakarrik tale honek egin dezaken pop folk melodiko hori, beti plazera handi zentzuten da. Talearen ezaugarrietan diren freskotasuna, gosotasuna eta dotorezia berak hausitzen ditugu. Naiz eta kantariak, depresio fase batetik basatu den. Inspirazioa berriz atzeman arte Eta eko kantuen konpongetak aski minimalistak dira. Teklatuak nahiko diskretuak, kobreak beti bezainonak eta kantariaren ahots nagi hori beti bezain melankolikoa. Badira, behar bada, ursaian baino hau diren kantu batzu. Bainan, zenak duzu erratea, Talde honek beren oktasuna badu, eta bertze bain ere, disko berri honek hori frogatzen dauku. Eta eko beresidizu den kantu hau. So loud. Talde hau Fred Biroeteka orkesturik mi lesker zuri laster euskaliratietan itzetaputzen intzari eta gurekin izanen da FIPA festivala urtahilaren emiretzian abiatuko da eta gaur aurkeztu dute gurekin aipatuko du beraz intzak laster artean bostak eta erdi euskaliratietan berriak zurekin bernadetar gain Euskalegian lehen egaztien birusadogrip kasua agertu da amikuzeko gabadiko askuntza batean, bahneko ilasko askuntza bat daunkia, etxalde bedean ahate askuntza ere badute, eta naiz eta hau etzen gaitzak joa, guziak illituzte orotarat hamar milako bat, prefeturak neuri zohotzak plantan ezagiditu bere hala gabadi inguruko herri andana batean. Migrante eta errefusiatuen laguntzeko sima jarteak jasko bilduma egindu, jendaiako erretentziozentruak mugan arrastatu girue unta hogoi presuna hartu ditu, baionako arredagunean euntala atonoita bost presuna presentatu dira egonaldi baimenak galdeiteko, simadek salatu du beti ere administrazioak jartzen dituen trabak. Iruneko komersantak kontent beren txaltze eta zurteundaren pentsatzen zuten bai hobi banda, ahangurak agertu zituten jende gutiago zabiltzala, egun hasi dituzte merkaldiak. Hubean <totipen> <totipen> bihasteoaren hobia berri zasten euskal taldeen dako, eta miagitzek galtze batikin bururatu zuten urtea, Orai hobeki hasi na irukete, xuri urdinek ogiak erzebittzen dute, salkapeneko laugajena, beraz garaipena baitezpadakoa izanen da lextu horietan egoiteko mitze beggiz burueneraat doa. Nundik nora jantza ikusgagia biurttez eskualegi osoan ibili ondoan txiberuan izanen da azken emanaldia, janntzaren bilakaera erakutzia da, hemez eh, orzigaren mendetik guai arte, larun batean izanenda maule baita zine gelana. <tose> Oste gununtan, Jekoskan Posaioan irua ditugu gurekin izanen ditugu. Samparasu, Sancho Ernaga eta Pantza Oltzomen direkin. Gaides Berlinak diogatuko ditugu. Pilotan eskurska amatu gen finalerriak. Dorbaitek txegara irgisandut bikote irabaz dezake eta berezkoen burutu lukakoera ipatuko dugu. Futbolean Ligako Euskal Taldeak ipatuko ditugu eta Rubian Bayona eta Miagitze hitzulgunean direla. Derbi bat finalerritan Zergatzikeaz eta baita ere, Charlo Livon tulonen ez daari. Senbertarrak autu ona egin ote duen Hauak eta zuek alde eginen dituzuenak ere aipatuko ditugu Zuek ere parte hartzen halko baituzue Zuen galdera eta oarekin telefono 0 boz boz behatzi, boz 0 bat telefonora dituz Edo e-mailez yokozkampo abildua euskaliratziak.info Twitter konduzere yokozazpikomara <mukus> KAMPO Yokozkampo stegunero zazpietatik sortzietara Zuzenean euskaliratietan Errepika ostiraletan Lauetatik bostetara KAMPO <mukus> Captain Amar Kirol aplikazio berria telefono mugitorentza eta ipagai ostiraleuntako goizberin, giren gamio shipi sortzailea gure gomita. Aste ondarrari so, ostiralero atxaldeko bostetatik seietara, juleen gijezekin. Ostira luntan pilota eta e segituko ditugu momentu berean, eskurska trinketean, amaturen finalerdiak jokatuko dira zuraidiko trinketean, haratzeko zazpiontatik goiti, irisariko muskariltze eta arbele txehogunako telia nahiak kontra, onotik Euskal Herriko zapeldunak, irisariko etxegarai eta gishan nützare segiko oltsomeni eta osafrenen kontra. Partidauek zuzena segitzen halko dituzua Euskal Igratietan hostiralean eta biztandena Hementu Bedean Bayonako errugbilariek horriak egizibitzen baitute partida horren berriere hartuko dugu. Eza hantz beraz hostiraluntan zazpiontatik goiti Euskal Igratiak lekuko kirolen Igratiak. Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta putz, itzeta, itzeta putz, itzeta, itzeta putz, itzeta, itzeta Eta prentxan, prentxan, ser dira aipagainagusiak tenore untan, eta lehenik, larumateko itzordua, bagoaz, manifak bilbon eta... Eta bai honan biztanena eta berrian beraztitu hau jakin behar dute badagoela ari horiek mugitu nahi dituen erri bat. Suzmoak saieste aldera bost pertsona izendatu dituzte manifestazioan bildutako dirua biltzeko ardura duen artean Paul Rios, lokarriko koordinatzaile ohia horrez gain eskubiden komponbidearen eta bakearen alde, Euskal presoak Euskal egira leloa daraman pankartari, atxikiko diote besteak be beste josa rode rok, beraz izen famatuak hemen, nahi dituzte uh, diakinik, beraz uh, uh, ilegalitzatzea. Galdegin duela elkarte batek manifa hori argian ere uh, titulua, honek presoen eskubideen alorrean arriak mugitu nahi dituela nabaritu behar dute larunteko deialdi bak, bikoitzaren aurrean azken printsrekoa egin dute sareko kideak dispertsoaren bukaera, preso presogaixoen askatasuna eta salboespenezko legedia bertan beher ustea askatu dute Bilbon eskatukote Bilbon eta Baionan hemen ere aipagaia kazeta puntu euen gaina gusietan, Manifestazio bat baino gehiago izanen larumatekoa bagoa zentzat. Bayonan egin prentsa horreko hemen agertzen da. E, Euskal Preson aldeko aldarikapenek Bayona Bilboko karrikak bete baino lehen bagoazek azken seeta eman ditu. E, beraz, zein diren azken deialdiak, tarten beraz haute atzoipatzen atzo ipatzengin hau txienak. Eta hori loturik ere, kaseta puntu eusen elkarrizketa hau. Lorentza ospitalean kartzelan baino okeerrago zegoen Lorentza Gimonek Mil batzueneta mekatik kron eritasuna sufritzen du generaginez bagoazek behin baino gehiagotan bere goera bizikilargia dela sartu du eta zaroen ohita lauen Parisko houzitegiak baldintzapeko askatasuna onartu zion baan prokuradoreak elegiitea ezagi zuen bere anaiaren patxiku gimonekin angeluaga nola, dagoen azaldudu, beraz elkarrizketa batean, kaseta puntu eusen irakurtzen alduzina. Erran eh, bezala. gaietan berrian titulu hau Zauriak isteko daudela eta hitz egitea beharrezkoa dela du gogorak hogeita maseiko gerlak frankoren diktadurak etak eta galek irekitako zauriak isteko direla ondori du jaurlaritzak Memoria Plaza Egitasmoko ez taldeetan jaurlaritzaren Memoria Plaza Egitasmoan antoratu ituzten ez taldeen ondorioak bera Aurkeztu ditu, aurkeztu ditu gaur, hain zane esenako gogora institutuko zuzendariak, irurogeita lagunen parte hartzarekin egin ituzte talde dinamikak, eta bera zorren bilana du hemen laburpen bat berrian eta biak hain txegur, se Eta berrian uh, Pariseko gai bat nagusi, gizon bat tiroz hildute Parisen gaur, ala haundia da eganez komisaria baterat sartzen saiatu denean, uh, oiuk haberat sartu denean, poliziak tiroz ildu zudu uh, ezten ere haipagai, horiek. Uh, segipen berezi bat egiten baitu, hori beraz duela urte bat, izan zela Charlie Hebdoren aurkako atentatua eh, eta hori loturik justuki media bazkek elkarrisketa bat ah, argitaratzen du gaur eh, elkarrisketa untan beraz eh, be idazle bat Benzon deitzen dena Charlie Hebdon idazle eta be, egun hortan bertan zena Eta beraz, berekin egin elkarrizketa media bazkeak argitaratzen du gauk. Beste gaietan argian musika, gutxiengo autatuaren etiketapean ibili naiz, baina mentalitatea aldatzen hasi beharrean nago. Elkarrizketa bat, beraz, hemen irakur gai, Eta auditorioa oida, argiak itza, lisiltasuna, kantariaren hautsa, pianoa inoiz. Hemen, elkarizketa egin diote Javier Muguruzari, argian irakor gai duziena. Hauek, beraz geinagusi eta tartean ere... Zuidu esten, gai bat La Rochelen, ez dira gehiago, kampinkardelakoak aparkatzen da, baina illegalitate osoan da, erikoetxea iduriz, zuidu esten txe, eta Hau egin dituen gure prentsa tituluak, mementu kotz, titulu nagusiak erran bezala, eta laster uh, intzarri, eta gurekin izanen da, FIPA aipatzeko, Usaian Kase talien Iriziak, bainan gaur, Irizirik ez, ez ingetan dokoa stand berrizmarchan, xartu kodamakina. Demixtaputz, utz, redz... huts, eta huts, huts, huts, huts, huts, huts, huts, huts, huts, berri bat, xarean xartu dutena ere gaur, bizio talderen videoclipa, ogeitabat garren mendean, deitzen deitzendena, ogeitabat garren mendean, naiz ikatzen boi, bidea egin gabe ukitu nahi da gailurra Hain joateko arra zoit, bakarra da atzean gelditzeko belturra Gizakia hil du presak, estresak, horain politikoek ematen dituzte mezak Imobilizatu gaitu, haskatasuneza eta pertsona mugitzen du Interesak bitxia da sentitzen dena erratea, normala da kontatzera telebistara joatea kamarak denetan izatea, polizientzat realitibatak gure intimitatea, sexualitatea, oroitzapenen kutsa, gizonak kudeatzen duen mazteen gorkutza, bankueri laguntza, aurrera izenean murristen da ezkuntza, gezurra ofizial, egiak landestino, futbola eta droga, dira sinonimo, baloi baten atzetik mugitzen da herria, alkapone berria, dintzen da florentino. Epeginaak materiaz nahi dira zen baniak gitzen badu ateratzen gara galtzen du Askatasu da diruz erosten data aske izan nahi dueen dakattzelaarekin ordaintzen du Epeginak materiaz nahi dira zen baniak gitzen badu ateratzen gara galtzen du Askatasu da diru sten data aske izan nahi dueen dakartzearekin ordaintzen du. Noiztan un galdu ginen zen izan zenu nea Noiz hartu genun atzerakuntzaren bidea Gailuen jostailu ondamenaren ertzean Mugikor baten esklau bogeita batkarren mendean Dirua, sistema ontan jainkoa Ez zaren horbarruan, ez badu zunaikoa Poli eta eterra eta denen guztokoan Azkagarria sortu dugun, robotikoa, lanean Zalanetik lekora, lepora, lodutako hariekin nora Orduka kobratzen dugu eta gu guztora lorri batean saltzen dugu gure denbora ekurik ezetzean, jakirik ezeltzean berdintasuna kaletik dabil nora esean Baina pozik ibil zaitezke aurreran zean Inorzutaz oroitu bada urte betetzean Eekinak kinak materi aznai dira zen Ete kinak materi aznai gara galtzengu, gu Askarta suna diruz erosten Data 6 izan nahi duen Akartzelarekin nore du Ete kinak materi aznai dira zen Bani akagintzenmadua Teratzen gara galtzengu, gu Askarta suna diruz erosten Data 6 izan nahi duen Akartzelarekin nore daintzen du Mundu aten bizanleriaren Irulaurengo, sez ritzen ari da eta hemen, janari adastatu baino lehen bortatzen da, zakarrontzira beti mugimenduan, baina beti zain edo zein bizitza bihurtu da balada egunean zer nahi egin da ere uera, kontzientzi alasai joateko gaipa gara, beti baten menpeko laneko, oren ez lepo eko gabeko, kesabatzu tardeko egun bako hitzeko, obeto isildu ta sospiskat bildu bizi irauteko, egungo sisteman ez zinolik atxeman ez duen ariken duta duen ari eman handi uste guztiak botere joan bitez jain goxiki aini zaudetan fede dun ikez jain goxiki aini zaudetan kinmiak materiaz nahi dira zen agintzen badu ateratzen gara galtzen gu da diruz erosten data aske izan nahi duen akartzelaarekin ordaintzen du Etekimiak materiaz nahi dira zen ba niak agintzen badu ateratzen gara galtzen gu da diruz erosten data aske izan nahi duen atkartzearekin ordaintzen du Hogeita bat mendean bizioen ikuspegitik eta beraz bideoklipa ere ikusgai. Baloi nondi bat hor promenatzen da eta jendean eguneroko bizia askenean birmoldatzen da horrekilan ilan. Bideo asuegin behar bobekiu lehrtuko duzue. Eta bostak eta beroita sei diraldiz orain itzetaputzen ziste eta gomitaren tenorea eran bezala. Itzetaputz? Atxaldeko bostetatik seietana, Arantza Ididarrekin, Euskal Herratietan. Eta atxalde honetan, ere gurekin duguin zahieta, atxalde honu? putzen kluban txartzeko gogoarekin zira berdin? Hori da, abonamendu hartu dut. <laughs> Astean, asteuntan kasik egunero gurekin baita intza. Eta, degau, gaipatuko dugu, e, goizontan aurkestu duten festival bat, festivala bera ez da berria, azken, hogei urte hauetan, miagritzen egiten baita, FIPA, deitzen den festivala. Urbiltzen da, urta gilean izanen da urtero bezala, eta tele, telebistarako eginak diren ekoizpenak dira hor erakutsiak. Hori da, ikusentzuneko ekoizpenak, programazioak, e, saildesberdinetakoak, e, gero ikusiko dugun bezala, baina bai aukerak eta bat egiten dute, eta selekzio hortatik oberenak hautatzen dituztenak FIPan aurkasten dituzteleenik, eta gero hor badira ekoizre, banatzaile eta beste, eta beraz pixka bat ideia bat hartzen dute, hor gaur egun egiten denaz. Mm -hmm. Pixka bat argazki bat da, ere, ekoizpenaren aletik zer egiten den, gaur gun telebtarako. Muri da azterreg egiten den hemen izan dadina uh, frantses lurraldean haiekkarrait duten bezala baita ere Espainian eta gero Europa osoan ere, E, biziki zabala da. Eh. Munduko ekoizpenak ere bat dira. Hori da. E, Rambarda horotara egunta berrogoi filma e, eskainiak izanen direla. Zazpi epaile izanen dira. Eta, ola zenbaki batzu zomaiteko, egoita 6 eta bosteun ikusle e, biltzen da gutxi gora bera. Uh, horietarik 2.000 eta lau dira ikasleak eta beraz 6 uh, egunez, 6 tokidez berdinetan uh, ikus gai. Publiko osoari idekiaren uh, e, gertaldia baldin bada, egia da, FIPA uh, profesionalentzat dela gune garrantzitsubat, bat uh, aipatzen beraz eko izpenak hor bazirela, ikasleak, uh, trukaketak badira, filmea horkezpenak, uh, zinez hor gala ere, Telebista munduko jendentzat da, ere, topaketa gune bat? Bai, hori da, eh? topaketa, trukaketa gune bat, bakoitzak zer eskaintzen alduen, zer hartu nahi duen, erakusteko erakusleio bat da azken finean, eta egia da aipatzen zuten, eh? hor biltzen direla banatzailea initzere ikusteko gaur egun zertan den telebistako eh, koizpena, eta norat buruz doan ere, hor markatzen dira hildo nagusiak. Mhm. Mm O, bon, ogei garen aldea ba, miarritzen egiten uh, dela, zute zerbait beresi eginen uh, FIPA aleenago besten unbait egiten maitzen eta ondok ortean, beraz ogei tamar orte Spatzerakoan eginen dute pesta edo fena, ekitaldi berezi bat behintzat. Aipa garrienetan aurtengo FIPan urtahilaren emeretzitik geita irurat. Iraganen, Laura, goita ba. dena, zer jazpimaratuko zenuke hor berrikuntzak badira ortengo? Berrikuntzak ainit, ze. Bom, antolaketaldetik bai. zainbeste bigunen agusitan izanen direla. Eta orten aldiz kolize gela ere osoki Fiparentzat uh, eskainia izanen dela. orain arte bakarrik uh, gazteen uh, programazioa zuten hor eskaintzen. Aurten gela, gela uh, kolizeko gela osoki Fipari utzi diote. Eta beraz izanen dira bai Kazinoan, bai uh, Gardiumidin eta bai kolizen irupundun nagusiak eta gerotopaketak eta izaten dira gehiago belevun, baina, ara, berrikuntza handi-handirik ez da antolaketaren aldetik. Uh -huh. Aktualitatari loturiko uh, filmak ikusten aldira, or, eko izpenetan, egi da, telebista, be, justut, itzetaputzen usu uh, gaitzesten baitugu, telebista utz irratiapitz painan hor, uh, garranik edefipan zulinobat egina izan baitut, Gauza biziki interesgarriak ikusten aldira izan filmak, fikzioak edo eta dokumentalak ere gai guzieri lotua eta beti bada hor bat ezagutzen ez duguna ere. Ba, bai, hori da, e, biziki zabalada e, programazioa, baina egia da hainitzetan badirela aktualitateari loturiko gaiak e, izan Siriaz e, eta handik ies e, etorri diren foko berezi bat emaiten diete aurrei lekoko bildu dituzte. Israelgo filmak ere, aipatu dituzte, edo jihazten inguruko uh, filmak ere badira desberdinak, eta piskatoiek aktualitatearik lotuak, gero uh, izan daiteke ere aipatzen zuten um, uh, frantziako serie batzuk, uh, gero ondotik uh, telebistanik usiak izanen direnak, kat mejarekin adibi, me, adibirez, eta uh, justuki bera ere horri izanen da, presenti izanen da, Uh, japonia, belgikatik, suediatik, australiatik, bon, e, mundu osotik azken finean uh, izanen dira, bai serie, bai fikziozkoak eta bai dokumentalak. Mm -hmm. Beste filma batzula? Aipatu dituztenak? Aipatu dute, e, batzuk aipatzen ditutola, eh? mm -hmm. beraz fikzioan ibatal uh, buho edo bulegoa erran nahi duena uh, ungrriakoa dena, eta hor beraz nahazten dira drama, mm -hmm. eh, emozioa, irrian asketa bat da, bulego batean gertatzen dena. Aipatu dute, Lopaz Mujai beraz hau frantsesa da, eta horrere e, beraz e, gizon batek, e, gizon baten biziazken finan kontatzen dute, eta e, aipatu dutan bezala gero, e? beste frantses bat serietan beraz bagonuak deitzen dena, eta hori beraz kad mehadekin. Israeleri lotua e, foda deitzen dute, e, eta hori beraz se uh... Uh, Palestinar eta Israeldarren arteko gerla aipatzen uh, duena eta Siria zaipatzen dutena Lisda Les li Enfants de l'Exode eta hor da beraz uh, Lesboseko uh, greziako irlara heltzen diren aurren uh, lekukotasunak biltzen uh, dituztenak. Horiek batzuek aipatzeagatikola. Uh, mm Horretaraz -hmm. cyber da beraz uh, hastean zehar uh, beraz egunero badirela filmak ikusgai egitarau bat uh, bada uh, internetan itxumaiten aldena eta Haibatzen managinuen profesionale idekia zela, uh, publiko osoari idekia da, eta uh, beh, malerushki eguneantzeak zehar lan egiten dute gehiennek dugu, eta beh, publikoaren aldetik... Uh, Nik badut oroitzapen bat, azkenean, adinetako jendea bat zela, pixkat miahistar jende eta olako be betiko elite baten uh, ikuspegia zela, azkenean, da esala hoietan baita gauza interesgarriak ere ikusteko gala ere. Ba, jori da, hortako, ekararazten azten dituzte eskolades berdinak, eh, bimilat alaue bat ikas rebiltzen dituzte, publikoa baski ba, uh, adinekoa baita, lan egiten ez duena edo libratzen aldena egunean zehar, uhum. eta beraz, egin uh, Egia da alde hortatik bonpena dela. E, aipatuko nuke behar bada ere bai e, e, usaimen eta unkitze dosensorial aldetik ere indar berezia egin dutela aurten. Beraz, espikatzen ziguten pantaila batean adibidez ikusten duzu bizkotxa bat Ai. eta pantaila unkituz gustua baduzula hoan. Aha. Olako gauza batzuk, uh, bon. Gustua lehuseina? Ez, gustua herraiten zuten. Ahoi. Guztua, eldu zaizula. Zer da, jo, irakusketa berezioa bai, tortaz. Bai, bai, e... horraiten ba, dute izan daitezkela etorkizuneko tabletak eta mm. uh, lotuak gehiago horrako pixkart sentsazio uh, uh, desberdinei. Eta beraz, uh, hor deskubritzen alko dira, beraz, uh, deitu dutela nahazion zanzo hiel. Eta hor, uh, beraz, uh, ba, ba, bost uh, sentxazio guzioiek uh, jastatzeko edo entxeatzeko, frogatzeko parada izanen dela aski berezia beraza. Behar bada, ez dakit, izan daiteke gehiago gazte edo <laughs> deskobritu nahi duten entzat. Guretzat ere. Bai, begazteak ira. Ah, bai. <laughs> <laughs> Eta... Eta gero bolako gauza bereziak ere egiten dituzte eta egia da azken finean sorkuntzaren leku bat ere bai badela eta egiten den gauza berrien erakusleioa beraz hori izan daiteke alde bat. Usaian ere irratian, euskal irratieta ma ditugu sartze batzu irabaz darazteko, ez dakit uh, izango diren, Seguraski Eta gero ez, behar bada, aipatzen uh, alda, uh, omenaldi aldi berezia egin endiote la Xantala Kehrmani. Mm. Uh, uh, eta orten zendu zen uh, artista eta film egilea. beraz, uh, bera ekarreko dute gogora. Eta horrezko uh, uh, FIPA emanen diote Dan Franki, eta beraz, hoeren, uh, nik ez dutxo, beraz, ezagutzamen omen biziki ezaguna dela, eta uh, beraz, bi pertsona hauek dira bereziki omen duko dituztenak aurtengo gofipan. Mm -hmm. uh, Prisioa ipatzen dugu, Berdin? E, pertsona bat entzat, ogoita sortzi eurokoa da, E, den entzatik, harri guztientzat, ogoita sortzi europagatuz denak ikusten alditu, eta bi pertsonentzat aldiz berrogoi eurotan, da, da. eta eguneko uh, paz edo txartela behatzi eurotan, da, da. berazinez egia da bario duela Ogoita azortzi eurugatik ikusten alduzu goizetik gauera nahi dituzuna na, na. eman aldi guziak ez da gaizki. Na, na. Denbora dutenentzat entzat behintzat leku edera bada hor. Mi agitzen FIPA ondartza basterean. FIPA urtagilaren emeritzetik ogeita laura. Mi agitzen intzahri eta miraskar. Bai, barba bihar arte. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Oste gununtan, Jekos Camposaioan irua ditu gurekin izanen ditugu. Sanparasu, Sancho Ernaga, eta Pantzol Tzomen direkin. Gaides Berlinak diogatuko ditugu, pilotan esku uzka amatu gen finaleerdiak. Dorbaitek etxegara irgi sandut bikote irabaz dezake eta berezkoen burutulukako era ipatuko dugu. Futbolean ligako euskal taldeak ipatuko ditugu eta rukbian baiona eta miagitze zulkunean direla. Derbi bat finaleerritan zergatzik ez eta... Baita ere, Charlo Liban tulonen ez daari, txembertarrak autu ona egin ote duen, hauak eta zuek galde dituzuenak ere aipatuko ditugu, zuek ere parte hartzen halko baituzue, zuen galdera eta warrekin, telefono, 0-bos-bos behatzi, bos behatzi 0-bat telefonora dituz, edo e-mailez, jokozkampo, abildua euskaligatziak.info, twitterkonduzere jokozazpikomara, campo. Dukoskampo stegunero zazpietatik zortzietara, zuzenean euskal igazietan, errepika hostiraletan, laueltatik bostetara. Kapten Amar Kirol aplikazio berria, telefono mugiko rentzata ipagai hostiraleuntako goizberrin, giren gamio sipi sortzailea gure gomita. Zure iratarekin komunika ezazu geri eta hiteta putze emankizunetan. Zure iritzia partekatu ikuteri zirena, Kondatu aroa edo bideen begie eman. Eranttzun gailuan mezuakutziz MSS ala WhatsAppz, zure kontaktuetan gehi gaitzazu 06 Zazpi zazpi zortzi, bost batsai bederatzi 0 igatia helgarekin egin eragu. Oh Ostira luntan pilota eta e segituko ditugu momentu berean, eskurska trinketean, amaturen finalerdiak jokatuko dira zuraideko trinketean, haratzeko zazpiontatik goiti, irisarriko muskariltze eta arbele txehogunako telian kontra, onotik euskal eriko zapeldunak, irisarriko etxegarai eta gisan nützare segiko holtzomeni eta osafrenen kontra. Partidauek zuztena segiten halko dituzu Euskal Igratietan ostiralean eta biztan dena emendu bedean baioko erugbilariek horiak egizibiten baitute partida hogen berriere hartuko dugu. Eza hantz beraz hostiraluntan zazpiontatik goiti Euskal Igratiak lekuko kirolen Igratiak. zeta putzen nagurtzeko tenorea bihar biztan nahiz eta putxika sustereta astelundarrari show boste tatikxietara eta kitxurdometen antzete Ostiral Gauean behatziak eterg ditan eta larun batean atxaldeko lauetan, hasteuntan hitz eta putzan entzunuzien txergena uberena eta bestiguzia ere, entzun gai izanen baita kronikak tarteko, beraz izan iraitzufia horre, Martin Kitio, Edota, Marko, Ahantzigare, Fred, Begoet, seiak euskariratietan!